Ergira zuzenean. Prezoa buruzko aktualitatea. Tokiz, tokiko egira bilgune baten berriak. Egira zuzenean Euskarijatietan. Ostiraletan, atxaldeko zazpekter ditan eta errepika larun batetan ordu batak ogei gutitan. Euskal Herriera Arratxalon deizuela guztioi hemen gira beste betez eta astero egiten dugun bezala aktualitatari begira jarriko gara ondoren maite esnal jakez esnal presoaren bikotarekin itzeginen dugu eta bukatzeko itzordu batzuei begira jarriko gara Eugira zuzenean Euskal Ijatietan Azkenaldian aldian Euskal Preso politikoen zenitartekoa jasaten dituzten jasarpenak areo ari dira. Azaroren amaseian, arratzaldeko bostak inguruan, murzziara joan dako zenideta lagunen furgoneta batek azken erasoa jazan zuen, euren bizitza arriskoan jarriz. Azte ururo bezala murzziara bizitara joan ziren zenideta lagunak mirintzin gidarien furgoneta batean. Murzia bateko espetzeko bisitak amaitu ostean Murzia bira Joan ziren bertan zeuden senideta lagunak jasotzera. Espetze kanpoan ultraeskuindar itxura zuten lau pertsona ikusi zituzten eta hauek bi harri botaz iskieten kalterik ere egin gabe. Furgoneta autobiera atera denean ordea kotxe bat beraien atzetik zioala konturatu ziren eta martzan zioa zela bost harri botaz furgonetara. Harek txapan kalteak eragin zituzten baina benetan gerta zitekeena oso larria izan ziteken. Itripu bat eragin baixe zaketen. Estrasburgoko ebazpen araznetik jada hogeita ha amairoskalpreso dira espetsitik atera direnak. Aste hartan beste hamar Euskalpresoek kartzela atzan utzi zuten. Segidan Juanjo Jo Legorburu zornotzarraren hitzak entzunen ditugu, hogeita zazpi urte espetsan gar ostean aste hartan aterazen kartzelatik. Estrasburgoko epaia atera denetik orain arte igarroetako egunak nola bizi izan dituen azaldu zuen. Bueno, ba, basta egitez nola esan ez. E... Bai, Estrasburgoko ebazpena atera zenetik, e... ba, bueno, ba, genekien ez, egun batez, bazen horrenguan e... izango zela bakare datzea ez. Orduan, ba, bueno, nola esan ez ez. Artzelako bizitzan eh bazakite eh, nola zan, eh, gutxi izaten ditugu ez e, eta bueno es egunerokoa egitearesta oso saia eh bizitza ez da oso saia e, orduan ba bueno ba gausak a hartu ez eta bueno ba es ez, ez entretenitzen en, ba, e, e, ba, egon bara ba atera arte. espetxetik neko la saia aterazela ere adierazi zuen Bueno, ba, zera, izan da ez, segurdian e, eskalagunari eskalagunarei deitu diot, eta berak esan izan ez, ez nekin, boizean ja, ba, agintea, ozera, ba, azkartasuna viralita zegoera ja kartzelara, orduan, ba, bez, e, e, ba, bolza prestau eta, ba, tenengo, naiz. Orduan, ba, bueno, ba, ba, ya oso lazai, ez, ez, ez dute, o, oraintze bertan ere, ba, osola lazai, nago, eh, suposatzen dute herri izterakoan, ba, orduan, ba, ez, emozioak eta, ba, ler, tertuko dirila, ez, baina oraintze bertan, eh, osola lazai, nago, eta, bueno, gero, ez, ez handi dute, arazoak, e, ba, astarnakin, ez, e, ezin bilatu astarnak, eta, bueno, hor, orduet eman dute, ba, ingresosko moduluan, ba, ez, gora eta bera. Eta, bueno, ba, azkenean lortu bate identifikatzea eta gutzi naute. Baina hori, eta irtera za, oso, oso zera, arrunta simplea edo normala. Ia, tera, bolsakin, gotean, eta eragoltzak inzartu gotxean eta ospain, bestarik ez. Eta Bruselasen asteontan jaione jauregiren estradizio eskaera ez honartza deliberatu du Bruselako kasaziozitegiak. Euskal presoa libre geratu da. Belgikako justiziak Estatu Espainiarrak eginiko estradizio kaldera ukatza deliberatu du. Euskal Herritarra hurriaren sortzean atxilotu zuten ganten, Belgikako eta Estatu Espainoleko poliziek batera egindako operazio batean. Zortze egunen buruan, Belgikako justiziak baihezko amantzion Estatu Espainiolak eskatutako estradizioari. Bimila bigarren urtean Bilbon bat erretzea egotzita Lander Fernandez eta Aingeru Kardaino Santutsuarrak iragan astelenean epaitu zituen hausitegi nazional espainolaren zigoraretoko bigarren seksioak eta biak absolbitu dituzte. Absoluzioaren berri izan eta ordu batzuetara utzi zituzten azke. Fiskaltzak irunak urteko espetxe zigorra eskatzen zuen. Fernández 2012ko ekainean atxilotu zuen Italiako poliziak Erromako bere etxean. Auzitegi nazionalak Igorritako euroagindua tarteko. Espetzeratu egin zute lehenengo eta ondoren etxebarruko arrastatzea egin du zuen epaileak. Iragan ekainean estraditatu zuten. Kardaino aldiz 2007ko ustailean atxeban zuten Donibanegarasin. Aurten gurtarrian utzi zuten estatu espainoleko autoritateen esku. Eta Sevilla abiko espetxean beti borrokaldian segitzen dute, gaur hogeita seiegun dara matzate gozegreban eta itxialdian, euren oinarrizko giza eskubideen errespetua defendatzeko. Urriaren hogeita zortzian nabiatu zuten euren borrokaldia, eta hogeita egun beranduago tinko eltzen diote beren erabakiari. Ikerra Agirre, Gurutz Agirre Sarobe, Koldo Aparizio, Aser Arzaius, Juan Maria Itxabarri, Jesus Goiko Itxea, Juan Lorenzo Lasa eta Roberto Lebrero greba mugagabean burutzen ari dira. Urtsi paul eta garikoitz etxeberriak greba utzi bar izan dute beraien osasun egoerak okerrera ginduelako. Eta razoi ezberdinen gatik greba egin ezin duten jabi agirretainak iarak amabezala borrokaldiarekin bat eginez itxialia burutzen ari dira. Egoera hau Nafarroko parlamentuan elarazten saiatu dira, herritarrek Iruñako San Lorenzo elizan Itxialia egin zuten eta Nafarroako parlamentura joant ziren borrokaldean diren presoen egoera informatzera. Polizia foralak etzien sartzen utzi. Etxerategiakin arazi du presoak dura 4 urte egora larrian daudela eta tentsio uneak egunero bizi dituztela. Beti isolamenduko moduluan izaten dituzte. Ez diete inolako aktibdaderik egiten uzten. Patiora irteterakoan metal metaldetektagautik igaro arasteaz gain, menezko miaketa egiten dizkiete gorputz osotik. Noiz nahi barrabiak edo sakila ukitzera helduz. Tentsio une handiak bizi dituzte. Arkaitz behion Euskal preso politikoak adibidez hippoi bajasan zuen. Senide eta lagunek presoan eskararekin bat egiten dute. Guztionengatik eta beraien eskairekin bat eginez ezinbestekoa jotzen dugu. Mugagagabeko isolamenduarekin amaitzea. Euskal preso politikoak elkarrekin izatea. Oinarrezko eskubideak errespetatzea. Etengabeko jasarpen eta erasoekin amaitzea. EGira zuzenean, Euskal Ixatietan. Horrantzian ere, Euskal preso politikoek elkartasuna adierazten ari dira. Horreta hitz egiteko, maite ez dugu hemen, iakez esnal preso politikoaren bikotekidea. Bueno, arratxaldeon maite. Arratxaldeon. Sebiak bigo zeogorreban daude, osnietan anterren elkartasun barau egiten ari dira, iakez hilderren aurkitzen da. Han ere borrokaldian esarri dira. Zer kontatzen aldi guzu honen inguruan? batakitena da asteren itikasidirela espetxeko janaria ukatzen hori sustenguz zeberiako preso eta bi agere egingo dute egun bat jangabe eta zeldatek ateragabe, beti sustenguz hori dakinez ere azken ostidaretan E, kampoan dago elkartasuna eta haiek egiten dute e, espetzi barruan. Eta edukaren ortsilarian ere egiten dituzte ekintzak. Momentuz e, hori da. Eta elkartasuna preso bat zer da? Elkartasuna preso bat entzat, da e, lehenik atelatziak kamporat eske no stilaretan hori oso importantea da gero noiz benka idazkis tresori eta hola sentitzen dute badera kanpotik argtasuna hori tresori buruz gero vagira gastasko egitenan direna me lena orri jakin es kanpoan hori Azken ostiradetan egiten dugulaik alikarretaratzea uh, jende asko etortzeak. Eta behuriz handuten ahak. Eh? E, idaztea, zentabatile batuak bisitake zindutelako e, egin, eta beraz, beidatzi. Gutun txiki bat kontatu zepasatzen den egian, adibidez. Abenduaren amala hoean burutuko da lan emesaneko martza hortan kondena luzeak ere salatuko dituzte jakez hogeita lau urte daramatzak matzak hartzelan. Noiz ateratzen alda? E, Prenzipioz Estatu Frantzesan ez dago epirik. Kondeneran luziak dira eta ez dago epirik. Gero aukera badute eskaera egiteko lehenago ateratzeko, baina momentukoz Estatu Frantzian eskorpio preso politikoak ez dira atera. E, uh, ikusi zion pagoet uh, laugerren galdera eginduela eta ukatuz zaiola, eta hori jakin behar da, uh, frantzian, espainari konparatuz dago eperik. Hori oso kokoa da, edago eperik. Perpetual, derako hori deitzen dena, e, e behar nahi du, perpetual nahi badute estatu frantzian. Ze nolako eskairak daude baldintza askatasuna lortzeko? Normalean behag da, etxe bat eta lan bat. Normalean. Hori, eh, komunak, zen komunak ez, nolak atenda. E, Arruntak. Bai, preso, preso akuntak. Hori, eh, atelatzeko, eh, eskatzen zaie lan bat eta etxe bat. Aldiz, eskola zen preso berri, E, gehiago galdetzen zaie. Gehiago galdetzen zaie. Adoze. Bai. E, Ez katzen alzaie adibidez pultsera elektronikoa edo oietako... Ah. Galdetzen alzaie hori. Galdetzen alzaie ere ze miri hori egen nahi du uh, kanporat atera uh, lan egiteko eta derosak zeko begiru Espetxiatlor egiteko eta hori eh, galdezzerantzaile ere urte batetik iru urteino e, gero ez dute onartzen ere ikusia dugun jadanik beste duzieretan e, eskatzen bat dute eskoregiratetortzea ukaez katzen zaie e, gauza asko dena den ez dira prest eskor presok politikoak usteko maitez nal, esker gaur gurean egote agatik. Ez erretaz, ez erretaz, eta eh, mila esker zurit eta bo agian dendean entzungo dute, eta bizka bat buruan sartuko dute, nola zaila den eh, hori dela, askatasuna, bokoka, eta denak parte hartu bia dutela. Gabon maite eta mi esker gurekin egoteagatik? Me ezagataz eta Gabon zueli. Urren arte, Urren arte agor. E zuzenean Euskal Oskali Horrengo ostebunean azararen hogeita sortzean Royal Cinema osasunaren inguruko filma eta eztabaida dabaida izanen da. Azararen azken astean, ZEN ZEP, Grupema Nazionalde Konzertazion Prison Elkarteak, hauen baitan Zekur Katolik, Genepi, Zimat, Kroaguz eta Emauz daude, Frantzia Mailan presondegi buruzko bat antolatzen du. Aurten aste hau osasunaren inguruan zentratuko da. Ipar Euskal Herri Mailan heridiren euskal pertsuen inguruko eztabaida bat antolatuko da. Ethla filmaren proieksioa da gero. Eztabaida honetan parte hartzeko gonbidatuak izan dira esklerosis ainitzeko Ibon Fernandez Iradi presoaren zenideak, abokatu bat eta herreraren kide bat. Filmarratsaldeko behatsetan hasiko da. Azaroaren ogeita sortzian, legoaialzin eman miarritzen. Eta ez hain, zelduen ostiralean, azaroaren ogeita bederatzean azken ostirala dela, beraz horretarazteko hemen itzorduak. Arratxaleko seietan donapaleon, herriko etxearen aintzinean? Seiak etarditako itzorduak, hauek dira, maulen errikoetxearen aintzinean, ustaritzen iribere auzoan, kanbon alki itzulgunean, urruñan itzulgunean. Eta ratxaleko zazpietan, endaian pausu itzulgunean, doni banelo itzunen, geltokiaren aintzinean, miarritzen eta azkainen suan, senperen bidegurutzean, saran plazan, garazin herriko itxaren aintzinean, larresoron erriko itxaren aintzinean, eta bokalen kagefugeko itzulgunean. Larunbatan aldiz, asparnaen goizeko amaiketan elizako plazan, baijonan goizeko eta etarditan merkatuan. egiten didazu baina sindizuten zun Hilik dago berrogei minutuko muxua emandidan k dun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu kristal kolpaatuak lagun banatuen sintoma, zutas betetako laukidun dun poltsa bat eta zor mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Atortxurro betan ezagutuko duzute kantu hau duela urte batzuk Atortxurrok jaialdea kateratakoa da eta urten amasei garren edizioa izanen da Urtero euskal preso politikoei modu ankerrean aplikatzen zaien sakabanak eta politika behin betikoz bukatza larrikatzen dute Atortxurrok amasei egun bakarran izanen da urten abenduaren hogita sortzean Azken urtetan bezala atarrabia eta burlat artean dagoen Entre cementerios de Ritson eremuan, oi bezala karparraldoi batean eginen dira kontzertuak eta talek bi estenatokitan joko dute txandakatuz. Edizio honetan azpimarratu dute sarreren prezioa jautsi dutela, jendari jaialdira etortzeko erreztasunak emateko. Sarrerak jada salgai jarri dituzte, aurretik 15 euro eta bertan 18 eurotan. Aurten Soziedad Alkolika, Kaotiko, Gobernors, Zexatek, Flitter, Willis Drummond, Aubrin Pass, Trono de Judas, Glaucoma, Non Serbium, Eskakeitan eta Larraiz taldeak harituko dira. Informazio gehiago nahi izan ezkero, atortxurrok.org webgunean izanen duzute. Eta kantonekin batera agurtzen zaituztegu. Agur, urrengo azte arte. Egira zuzenean. Pretxo eta buruzko aktualitatea. Tokiz, tokiko, ko egira digune baten berriak. Egira zuzenean euskarijatietan. Ostiraletan atsaldeko zaspak tertitan eta Errepika larun batetan ordu batak 20 gutxitan. Egira Euskal Herrira.